نبی صلی اللہ علیہ لحجرہ حجرت کو گھر ویحکا شاند حجرت دیر گرار دے دماغیرنا تبو سکاتا لگی سور تکلیفات دی فاللہ کا منی دل اخانش ترے بیاو فالتو تا ذکاة دا بیاو فاعمل بی وران بس پا دیگلے جایا فان اللہ لنجت رکا منہ ملک شیعہ اللہ تعالی حوض در ये मारा हद करो मकरासी में فارس الى نا قد محرم من ابن الصدقاء فقال يا عاش ارفقي فان رفق اللهم يكون شئن قط إلا ظانو هارشيك نرميوشي ناغيك خستواليو عاش رفق لرشي ناغا عيليوشي جي فالو برجات يالو بجأة بيه براقاتنا براقاتنا براقاتنا براقاتنا انسان خاريلا عالا دعوت النبي عبدالله <تصفيق> ناغا بيا رضي الله براقاتنا انقطاع جديشي نا تو پې چې تووب ور نه د ب شو چې توواله بندېږ چې د نور د فشاره شي بجرت مفاه ب شي ولا کا ح تهتللو ش من مغررییا نه عجرت او جهات مشروعلا او من قیا او یم الفت که نبی الله هجرت مینه المکه مکه الله خدا کله د مکی هجرت لشته او الله تو وزا ان شاء الله الله په حفاظت کې د مکی مقرره مسلمانان د د دې بیل چې ماجر مناهر ما نه دمنیاق رمضان 30 یو مهاجر حیثیت چې وطن پری خوده اول مهاجر حکمی یاغه روحانی مهاجر دمنیاق رمضان 30 جی یو کته شوی وني او حضرت محمد الله او حضرت محمد الله 300000 او حضرت محمد الله 500000 او حضرت محمد الله یقول هجره بعد هجره هجرتون بهي اره بعد بیا به هجرتون لفخياره الارض العزم مهاجر ابراهيم مهاجر ابراهيم شام دي وهم قاصل الارض شرار والهيا تلفزم ارضهم فصلت 12 مع القياده والخنازير تعاذل الامينين <تصفيق> ين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنكم بالجنود مجندة يوجئك يوجن مختلف لاكري يندم بشام جن بل يمن جن داشه وای اغه وخت په دې شي دوی شیله جوندن به شانو جوندن بلیمان جوندن بلعرب یا رسول الله کته وخت کې نو په دې جنود کې کوم یو جنود ته شاملېږه اندرک ذال فقال عليك بالشام جگہ فين خيرت الخيرت الله من ارضي دلا فزمکه کې بهترین زمکه دا يجتبه ليا خيارة من عبادي غر عباد رب العزة عزيز وحاوكداني من الجهاي من واضبطو من غير اكفان الله توكل شابه وانو مين دوام الجهاد بعمل شيء لا تزال تزال نفذ نفذ داخل کیمرا بند دلالت کوي د نبی صلی الله علیه و د وخت نه یو طایفه منصوره دا 40 با 2 با 2 لا تزال طایفه من امتی همیشه به یو منصوره زمامت نه او د طایفه منصوره مزداه علماء دی, محدثین دی اله سنت او دی ها قدلت يقاتلون على الحق دا طائفة منصرة مقاتلون تبعين تفاهم تسريع دا طائفة منصرة شوفكم دا طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال دا عسال إسلام فمعيتك دا څو موندري ځوانانو د اسلام او معیت کې دجادو ونی جی سوابي نوابي دا کوي وره بارته جايږي چې ملي ځای نه کیږي باندې عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين اكمل ايمانا فوق ايمان والا فوق ما ایمان خبريت المسپسی کي ليت ايمان خبري جو جو فوق ايمان والا يجا دفي سبيل الله بنفس و مالي تي فوق دے تا خدا فسر کي جو روٹاي پر فوق سانتا کارو کہ ایمان څه هوارې ته بولیږي خو ایمان د پوغ د ایمان په خاې پرلار ته ګوري کې په خاې کې پوغ کې پر ایمان په ټول غوړېلته باندې چې پته ولګي ته په ایمان په پوغ په پنجاب کې په خاې ایمان ته په افغانستان کې په خاې د ایمان حالت دته وای اي المومين اكمل ايمانا او مومن اليك كان ايمان واره سو ده قال رجل في سبيل الله بنفسه ومال زان تر سو تا دا بیا ذا چې د ایمان په حوالے په داسره مومن ته کوه پس انت بس حلوا او خره ایمان ته هم ایمان نه خبر پوه شي حلوا چې من نه پوه شي قدیمه ان پوهې مان ولې د تپدلې ایجازه فیته بالله بنفسي ومالي اбя د پوهاله دی په یمن په غې کو زنیه او بینه قران و حدیث وي قتوی اماندار او دی ایمان خو پوه شي ان کړي کېو دی اماندار د مستزکی نه چې لمون است ایمان پته پتې ټکنلې کې پتار تللي هرڅه تواشي چې بن سايمن پت وولي الله شياب مني شاب وقد كف الناس شره ناس دوکسان په پورې انوالدي څه درځیدونه نبی اسلامونه کړل <سؤال> شهاتو متي فی سبيل الله یک زینم دی ګرمي تاټه لا شهاتو متي الجاد فی سبيل الله تاټه لا بل خطر دا کاټي نه د بركاته سره ما تاسو ته کومه دا بهتريين سفر ده يا ته تللم غزا ده واپس کول تر تللم غزا ده کا هي سبق ناراضي نه ثواب دي و سبق نو واپس کول ته جن ثوابي نه دي تراتلو کې ثواب ده مسجد نه تلو کې ثواب نيشته او تا دس مبارک سفر ده تللم د ثواب ده واپس کول تر تللم ثواب ده قفلا کا غزو او باندې کله وروڼه راغلي هغه یې د احوال په اړه حتا نه هغې مخبه دا هغه کله د په هغه د د شموله د نبی صلی الله علیه وسلم ام خلد نبی اسلام غرا له او ام خلد دا چې ال کړه له چټول پړونی اچول دي برقایونه دې مخه بالکل پټ کړې اغنوخ په جی باندې ډېر مهرباني چې جی روغ دی شاید چې زموخه چې وایي اغنوخ په ټول کله دی دا شامل کړه لکه د پټه شولې نه او تر پټه برخه شولې مخې پټکړه تاس الو عن ابنی د جی تاسو کول او هغه مقتول هغه شې چې سلطان الله باز صاحب نبی صلی الله علیه و کې عن ابن تدی پر هغه لکه دځوی تاسو کوي او راغلی چه چه دا ځال راغلی هغه لکه دال چې چې برخه د اکل چې مخت سر نخځه دا ولی فقالت ان ارزا ابني طلع ارزا حياي ځې نه رو کړن حيا هو ځنه نشم رو کوله هغه ځې برده ځې نه رو کړن حيا هو نشم رو کوله فقال رسول الله ابنك له اجر شهدين ایبنو که لاؤو عجر شایدن سازگید بارا دو شایدانو اجر ملاو دیگی. قالت و لیمزا لگ یا رسول اللہ لینو قتلاو آلو لطاب دا امریکین یا نو وجل دیگی. باشوی دا سادا که لالکتاب مقتول آغاد بارا با منزرد عجر شایدن. سلیبی جان که سمر ملگری شایدان اغیطیو شادت تمغن داد دو شادت تمغی ملو دی آلو کتاب شیدی جنکی دانگری زانو دکرینگیانو پا جنکی تمر مقتولین دی شو حضا دی اغیطیو پرو دو حجرہ شیدانا جرلہ وقتی نی د رکو م البحر والغزوه قال رسول الله قبل البحر الا حاج او معتذر دا دې دی سفر ډیر ګران کار دے. دنیا دا دا لزی لزی دا دی دنیا د حصول د رسول جي او يو هي الذي عمري لجي غادي يكتب لله دا دې کسان پر جواز لري زکه فينتا تحت البحر نار وتحت النار بحرا ډیر ګران سفر دی بدا ګران سفر لوید مرتبہ پر فقار چاغه مرتبہ یا غزار یا عمره یا حج دې اے پر حت مورمه او رکی پر حت عامه نبیل اسلام حد در صد نیوم حرام من در ملحان اخت قال عندهم فستای قضا ارامی کرو غرمی قیم رو کرو نویخ شو نبیل اسلام خندلو طالت قول دیار اسلام ماز حاکا که سش خنده تالره قال آئی تو قومن من من یرکبو زار آز البحر دیدی دریاب بجروان دی مجاہدینو کل ملوک علالہ سرہ بشار و بشار تاجون و پسر دی او پو جب پدریار کروان دی قلتی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منوما اللہ نے سوالو کہا چھے ما پدی تو اے فکر لاؤ گرزائی قالا فا بس در نبیل اسلام دعا عجابت چھوئے قالا سمنام بیا نبیل اسلامو دوشو بیا ریوشو بیا خندرہ قال رسول الله ماذا قال ابن مقالتي قال رسول الله ادعوا الله جل من مقال انت من الاولين ثم کی جواب تشیره بیا خفت از دوا و عبادت جسرو بعد ابن ثابت نکاو کړه 6000 فل بحر نفهم الا معه ور بهلا بغنه د کچره نږدې کړي شو چې دا سوار شي فصارعها فند قطع عنق ماتت رجل الله عنا پیشګوي در په اسلام صحیح شو ای کړه ډوډۍ ته ورول بل جاله استه تاسلی د نبی اسلام سر مبارک ویټه کته ان <تصفيق> د <تصفيق> المات فار ل ش بر هغه سرګردي په چون کې په درات کې فټ وله ور اجرې ش ده او غ شي لو اجرې درې کسانانه كلهم زامن على الله <سؤال> عدا وجل كذيب الله جنته يورجون خرج غازين في سبيل الله زوجل فوزامن على الله حتى يتوفى ويدخل الجنه غازي في سبيل الله الله جنته بي يا واپس کی تو ملاوشو من اجر وغنیمه دائم راجون راحل المجد فوزامن على الله حتى يتوفى ويدخل الجنه ايرد تدين من النار من اجل الغنيمه ورجل دخل بيت دي صلاح قلت له السلام عليكم فظن على الله لا خاله في النار كافر وقاتله كفر جارني او د کافر و جن کی مجاہد دے نو مجاہد جانن تے بلکل دے جکا مطول و کافر جاننی دے نو مطول کافر جاننی دے. نو قاتل و جانت بسن جمع کی گنا ردی و جمالوں دے اچھا المجاہد فی سبیل اللہ یقینا جانتی دے المجاہد فی سبیل اللہ یقینا جانتی دے لا یَدْمَ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُ اګر امریکای نه پوهانل کېده نو وژن کې جنت دی ډور نشي کې نار فِي النَّارِ كَافِرٌ او قَاتِلُ